Enuke antzi nahi, kanpo santuetan ere jartzen dira loreak, ahantztura hain setatia izan ez tadin. Aurrei pelutxeak jartzen dizkiegun bezala, bakardaderik senti eztezaten. Beraz, ez izan urrutiko egun sentiaren beldur, izostuta egongo dela ematen badu ere. Zuetani bezelako gizon emakume xumeen zat, ez da zigorrik izango. Bati eskia Bosturteko ume batek, bosturteko lagunari, asmakizuna. Zer da zer da denok hartzen duguna eta inork eramaten ez duena? Bosturteko lagunaren erantzuna, koronabirusa. denborako chua. Ail da birniki la e. Kaixo tangetorri eta gara. Hitzaren ahoz ekaitz eta iratigoikoetzea teklatson mailan Lder. <totipa> Heriu apartizenandik indizia. Zeren iluzio lebatera da. Uren dangeko Gaur, poesia. Gaur, eritasunak. Minak, ezinak. Gaur, aleginak. Igunak, argiak, aurrera eginaiak. Eta gaur hitzak horretan guztian duen garrantzia. Geru bardintzen aldintzia. Gaur poesia Ines Kastiela eta Lierni Azkargortarekin. Adi zarren magi maialena Nafarroako herri txuetan biekin txandan txandan solasean arituko gara En egondutik para izan ezna diala O liberada Gaur herdigunean Poesia. Gaitz gaur jolaserako hitza asmakizunaren atzean ezkutuan dagoena. Hele ikasi du asmakizuna eta etxeratu eta bere hiru lagunei. Bota die, e, esan die, kontatu die eta erantzunaren zain gelditu da. Batek bere asmatu du. Bigarrena pentsatzen ari da. Eta etxeratuta gaixorik dagoen irugarrenaren erantzuna, koronavirusa. Baute daukagu besterik buruan. Kontua da erabatz bat egiten du lasmakizunaren zentsuarekin, asmakizuna zahar zaharragoa izango da koronabirusa bera baina zaharragoa izango da baina bat egiten du asmakizunannen erantzunarekin. Zer dion asmakizunak? Suri proposatzen zuten saioan zehar pentsa desasun eta saioaren bukaeran erantzuna eman ezaguzun. Zer da, zer da? Denok hartzen duguna eta inork eramaten ez duena. Kontu da, gutxi gora bera koronavirusa ere izan zilekela. Bai, bai, izan zileken. <laughs> <laughs> Ongi ekarria dako, bai. Bakarren batek, eraman alko balu, beste inorrez gaixotzeko tokiren batera. Bai, txarraz. Bakaruko hitz jolasa, asmakizun norren atzean dagoena. E, zukeren tzule jolastu, eta gaitzuk ere bai. Ez takit erantzuna badakitzun, baina saioaren bukairarako utziko dugu. Ze hitz eder... Dagoen, asmakizun horren atzean, zer da, zer da, denok hartzen duguna, baina inork eramatena ez duena. ziak hori ere badu, egan egiteko gaitasuna ematen digula. Edo Egin dezakegu egan goi herretik iruñerri aldera, gero bueltan bueltan goi itzultzeko. Gautxa izan Izan ere errazagoa da, iruñerrian dagoenak buru erdia goierrin badu. Izan ere errazagoa da horrela, egan egitea. Ines Kastila, ez dakit horrela den. Ez dakit ines e, iruñean dagoenean, iruñerrian dagoenean, buru erdia goierrin duela ibiltzen ote den. Bai, egunon. Egunon, baina ez, ala ibiltzen altzara, e, burua, edo gorputza, edo sentipenak, edo emozioak, eta erdizka, erdizka dituzulaan eta hemen. Bai, baina, nire beti erdizka. Ni, ni, anna honen, angoa naiz, emingoa, naunen, emingoa, osaka, naunen, buru erdi, pixko burua erdi hemen erdian, hemen naunen, erdian, erdian, hemen beti erdi bitiuta ibiltzen ez, baina. Inez, gaurera baki dugu kuku poesiari egitea, kuku nafarrateneoari egitea, kuku poesia lehiaketei egitea, eta kuku nola ez balierni azkar eta bere lan argitaratuari eta zarituari egitea. Azira, aziratik aziko gara, Inez, e, zu nafarra teneoko kidezara, e, Jose Miel poesia taldeko kide ere bai, horiek e, bat egiten dute. Konteguzun oleirizten den Ines poesiaren mundura? Eta zer esan nahi duen Nafarra kide izateak, Josemiel Bidador poesia taldeko kide izateak, zertan gauzatzen den hori? Bai, bueno, ni hori. Eh, bueno, lehen beziko <laughs> no, eh, Josemiel Bidador eh, poesia taldeko kide, eta gero Euskido Zaleko ba, bukalade banez. Orduan, mono, apiskapiak, e, oraine, bueno, e, Atenean sartu nintzen Josemila Elbidador poesia taldearen bitartez. Oro, Josemila Elbidador poesia taldea sartu zen duela irurte, ola, eta azmoaztaen euskaraz daikien poesia, eskura garri jartzea, poesia gustatu zintzaion ez? Orduan, ba, hori, or, lantzen de un poesia ez tabakarrik euskal poesia, baizik eta euskara poesia ere, bai. Beraz? bueno, poesia ez bakarrik euskal poesia, baizik eta poesia, eta bat zuten, ematen du, ba, hemen, hein barriela, euskara ezko euskara eiten nien, eta poesia, e, bueno, e, beste izkuntzatan idat, idatzen duten poesia, gile oso honak mundu oso antzear, Eta euskara tutare badaude, eta hogek ere baitea latzen dugu. Orduan, no, jose milte didaduruk poesia taldean, e, bueno, poesia latzen dugu, euskarazko poesia, euskal euskal e, zailan kokatuta dago eta leba daulako, eta bueno, euskara, euskara zaitzen da poesia ere poesia oso nadarako, latzen dugu, bauia zerrikoak, imengoak, imakumeak, izoneskoak, linero-ilean behitzen gara, Talde choba badaukago ba, bueno, hor pixazio hobetsela agena eta bestetik eh berreko gauza bat e, talde irekia dala. Horrek esan daido, ia eh, hilabete bate malmada norbait ia hortan lantsen egian poeta edo lana opo se gustatzen zaiona eta gure ganatu no, bertaratur berta nahi dona, pos aukera daukela ba hori taldera batzeko. Eta nun jaso daiteke egiten duzuen lanketa horren berri, oda nola jakin E ilero modu moduikoan elkartzen den batek nola jakin zer lantzen ari zareten eta nola hurbiltu daiteken zuengana badago leilo irekirik? Ba, bueno, illero, eh, go bo, urrepoletinean, e, zera iragartzen dugu, puesia taldea seinu, bueno, aurtena hasiera, ez, hasiera, mono, mono ba. Pixate data hartzen denun ilabete bat zenbiltzen gineen, urrengoa erabiltzen gindun. E, aurtena erabaki dau José Miel Bidar, ala, e Miel Elvidar, Poesia de poesía, o sea, taldea bildukoa la ilartiko azkeneko astartetan, arratsaldeko 7etan, eh, Nafarratrenen bertan edo olaixe izeko aukera ere badago. Eta hori eh ateneoko web orria sartzen baldin bat zate, ba hor ikusten da eh aktibitatea e, hortan, ba, bueno, zein da e, mit e, mit plataforma bitartzeko linku eta zein da linka hor Beraz, distantziatik bakarren bat ere hurbil daiteke. Bai, bai gaina, bueno, pues badauzkegu, bueno, Oiernibea, e, badago gure poesia taldean, badago askori mutil bat konektatzaena eta bueno, badago Iruinan bertan bizi estan jendea, ba, bueno, kasikilero, eh, bueno, pues taldera bat zen da. Oraindela hiru bat urte sortzen da Josu Mikelbidador poesia taldea, e, Inesek ze bide egina zeukan ordurako, eh, zeharreman izan du bitarte horretan inesek poesiarekin, literaturarekin, sorkuntzarekin? Bai, ni berez formakuntza zientzia mundu baino ez, baina literatura eta beti gustatu izatezkin. Horretu zaregu beti bilenez ere irakurtze, eta bueno, ba, literatura eta ekietalietan ba, bueno, saiaturien so, esparte hartzean, horkutean, hori bueno, dut, hori bon, dut, baina beren e, irunako eta iruniarriko irakurle talde mundu hortan sartuta, de, bueno, pues pare bat talde koordinatzen. Ordunko, e, zera ira, Euskarazkinak urre talde koordinatza bezala, baki abena bine, bueno, oain talde baten. Eta, bueno, pos, momentu urtan, e, Ateneotik bat zon persona bat interesatzen gana poesia asko, e, Euskarazko poesia talde bat sortzeuko, eta proposatu zian. Eta nahi, ba, bueno, pues, e, zera Ateneoko okide nintzen, eta e, nahi dira interes garrie Eta, bueno, hola, hola, si ginen. Gaina, Jose Miguel Bidador izan zen iruñan poesia, bueno, e, euskabentzen eta, bueno, lan asko egin izan don persona bat eta poesia bat lan polit batzu bat euskana eta, bueno, pues, duela urte batzuk giltzen eta bere homenez jarri genion izen ataldeari Jose Miguel Bidador. Bada pixka bate, bere ere presente ez? Iguero, iguero izateko modu bat. Homen zuzen zuzen egiteko modu bat. Hoxe, bai bai beromenez zorra da ba, bueno beromenez talde sortu beromenez izena jarri eta bere beromenez da bueno, ba, bertan gaudere gustantzaigulako ba poesia landu eta euskara ezko posiere bai du, bueno kasasco ba, biltzen ikion talde horren baita ezta bueno tasmo interesari ezatzen martxa jarri dun eta eta hortzena hasieran ba hori eh e, e, atelioun bertan milit finingenko parlamen eta irritsen eta pandemiearekin erabaki gendun hori hola beste taldasko bezela onlain aukera hoi irekitzea hasta eta horien persatu deu ba onlain hori irekita ukitzai interes jarria dela pos alde batetik iruinan bertan bizi estan jendeak aukera aukitzeko, eta bestetik ba naizta iruinan iruinerdian bizi baina, bueno pues zeina teneoko etorri data delako atik ez pos aukera oi beti hor dago esta Eta tale irekia denez, ba, bozeo zeinia gaukera dauken partazeko, boi ba, bueno, pixka sustatzeko baina ja, eta posia, baina baina bueno, arte, oin amatzen du pixka eta eloratzen ari den nasloa dela, baina arte izan da pixka, eta bueno, bat zertu itza ba, egokiena ja, den, baina, bueno, edakarteko mugu bat batia badala, ez? Baina eta teak irikita ustea, hori zen. Ba, interesatuen edo nork, jakin beza? illero aukera baduela onlinere nafarratenoaren weborriaren bidez euren berri izan eta eta bat egiteko inez e, urtean zehar nafarratenoak euskaraz bi poesia sariketa bultzatzen duttu, sustatzen ditu eta bat oraintxe bete betean dago martxan gaur urtarrilak 22 eta lan bat sortu nahiko luken edo nork urtarriaren ogeita bilarteko epea du, nafarra poesia sariaren seigarren edizioan parte hartzeko lan bat aurkeztuz. E, kontaigu zuze berezita sundituene aurtengo edizioak eta animaitzazu entzuleak parte hartzera. Ba, bai, ara, aukera hona da, zega, nagoen diken, amarre egun, o, bueno, amarre egun ba daude, e, nafarraten sariak dauzkan zau harriet, die, e, gai bakar bati egin marta joela poesialan bat, poesialan horrek ez den ditu, irudogai e, bertu baino gehiago eduki, oza, e, e, irudogai bertu lerro baino gehiago hauk ezten duen lana, izango da. eta, bueno, gai bakar arigen marta jo, Ordun, izango da izangoela horren edizioa, eh autengo gaia ja, o la, posialana eta ikolana ama itsarat ama e, amaren esanaiare zentsu zabalenean onartuko dira oi 60 bertsolerro baina gehiago zingo ditu eta bueno pos eh eh posia e, e, idazte gustatzen zaion edo nork parte hartu dezake Da, bat bat egal ditu dit, ez da beharrezkoa nafarrokoa izatea, euriniko izatea, eo zeinek, euskera, balditzuak gara da, euskera idatzeta erotea, orduan, eo zeilekutako pertsona bateko euskera eskolako lanbateik emalimadu, ba, altkestu ezela, eta onartu izagoa. Epea, urtarreliareiro goita maikea, mukatuko da, aur, aurten gola hogarren edizio izan da, lehenbiziko edizioko... Ze, e, Irabazia izan zen iratio goikotxea izaneko berasaindar bat, ez da bituzatuko ezun. <gülüyor> ala izan zen, baina farroa itzari olerkia osatuta, ba, epain maiak ala erabakizuen iratirena izan zela, ba, euren guztokoen abintzat. <gülüyor> bai. Eta izan, ba, bueno, ba, oso harrera hona izan du asiratiz, egun eh, bueno, asiratik eh, ba, honea askeneko ba, lan langeioa irea jasotzen, La politia ganea, bai, bueno, teknikal detik, estetikal detik, azkene malodatzen dauna da pixkat bere oso tasunean lehenan olakoa dan, ez? ez bakarrik teknikoki oso zuzunea izatea, o gaiari gaiat, gaiat ikasko aldentzen malimada, o, bueno, gaiaren, ningun, gaiaren kontu ezta, ezena, ez da, ez nahi, zentzu zabalenean onartzen ditugulanak, orduan original tasunea eta baixa e, balodatzen da, orduan pixkat osotasunean tasunean, balodatzen ditugulanak, eta, bueno, ba, lan politiak gairi aurkezten, askerneko edizio baitea lan politiak aukestu ziren, gehoz eta gehiago animatzen die partatzea, bueno, po da ikustea, bueno, bada, badaola jendea eta gaiagaztea animatzen da, emakumeak ere, haidea, bueno, lehenbiziko, haurtengoan laugarri bideazan da, baino, hiruetatik bi, bitako e e e zera irabazleak emakume eskoak izan didea, ondo, bueno, posori ere hona, da? Eh? Bai asko gustatu gainera gainerainez e, aipatu dezuna ezta alderdi estetikoaren hauste dute gehienez 60 gehi bertsolerrakoko muga hori izateak aukera ematen duela zerbait berezia, zerbait ezberdina eta zenion bezala zerbait originala egiteko, ez e, poesia sariketa gehienetan bertsolerro askoko lanak egin behar izaten dira eta hor ba goraberatzu denetik gerta daiteke, ez? E, zati sati indartsuak egon, aulxagoak egon, baina 60 bertxalerroko neurriak ematen du e, bere horretan zerbait indartsua egiteko, zerbait berezdi egiteko, eta alderdi hori e, lantzeko. Ez da, aurtean ama itzaren, ama kontzeptuaren, ama ideiaren inguruan. Bai, oida. Oi Baiten oi bat, bat, batek esaten dihu, bai, oi, oilo oi imotza dela, beste batzuk esaten dute, bueno, danetatik entzun dugu, baina, bueno, E, kontua da, ba, bueno, jasotzen dikugu lanak, lan politiak ezatea eta, bueno, zukon do hakin gozu, nola, nola izan zan esperientzia, ez? Bixkat, gai bate manda, eta dortxelerroko purue guatuta, bat, e, zata laike, baina, bueno, ba, emaitza politika ezatea nahi da. Bai, oso ondo zenion bezala, gaiako oso irekiak didata aukera ematen dute, ba, ertz ezberdinetatik e, lantzeko, epaimailanak egiteko aukera ere izan dut, eta eta lanak irakurriz, egin konturatzen da, ez da, irakurlea ba, sortzaile bakoitzak bidez berdinak hartzeko aukerak izaten ditola, eta gaina hartzen ditugula eta hori dela e, aberatxa, ez da, e, oartzea, sortzaile bakoitzak askatasunez, ba, mundu ireki baduela bere baitan, eta mundu ireki horri tira eginez, ba, oso, oso lan politak, sort daitezkela eta ez berdinak. Bai, bai, bai, bai, Hori ez ta bakarra inez, eh, Iruña iria poesia sariak badu, gaztelanieazko bertsioa gaztelanieazko atala badu euskarazkoa biak esku emanda egiten dute bidea, eh, kontaiguzu. Ze berdintasun dituen proposamena era bat eh esberdina da, baina au ere jatorria, bueno, Iruñeko udalean eta Nafarrateneoan duena. Bai, da Hau, igual, eh, tradizional hau gok, eh, izan da, leike, zera, eh, sariketa. Hau, iruniak kodalarekin batea, atolatzen daan eh, sariketa bat eh, apirile aldea eta atzen da daialdia. Eta, bueno, pues, bertan eh, ez dago mugeik, bertzo lerro ilusio aldetik ez dago mugeik, gai ere ez dago mugeik, orduan, bueno, bortz pues, aukestendan lan honeraien bat entzai hor sariak hori Irunako udalerekin bateraite e, atartzen da sariau aurrengoa izango da 7arnaz e, eh hau bai sortu zala no Gaztela Gaztela o bai zara aurretik Orduin gaspelanizkoak 10garren urtea bete zuren, ba euskeraz bueno, pentsatzen euskeradz baita embarko luke laholako euskera eruineko hizkuntza, bai, o, Nafarroako hizkuntza ere izan da euskerazko azko xariketa baitago eta bueno, pues euskerazko zea modalitate agardo sari sariontan. Eta hemen pues bardin, e, urtetik urteak, ke hoseta lan kopruejo jasotzen dira, lan politiek eta, bueno, ba, es esaten zangarai baten, ez da guai, iritu zainalotzea idala, baina esaten zan euskera asko poesia, etxala, aion, etxaukala, mailea, zagitzea bakitzea, baina, bueno, ikusten nahi da, euskera saikien gauza, poesia lanak politiaga idilatazen, aski daldin jende gazte, matezera, jende gaztea badau, poesia idazten dona, poesia politia ikendona, sarik ontan hontan ikusten nahi da ba, gauza interes jarriek hartuzten diela, Azkeneko, ozea, eh, azkeneko, ea, bueno, oh, iaz idabaz, idabaz, idabaz, idabaz, zuna, lierni lana baitea, bueno, interesgarria da, original tasunal de etiketa, bueno, teknikal de etiketa baina, bueno, gaiaren original tasunari buru, zea, e, lierni berez erizainia da. Ozea, horrek ez arahidu, egosen egi poesia eta kai bueno, hori ardatzartuta, pues, landutako poesia eta indako lanketa, bueno, pues, interesgarri ez zan, emakumea gaztea ta holako perfilak ikusten ikustena da, eh, ezta? hori bueno, pues, eh itxaro Pegamatzu presatzeko, badaula, bueno, pues, eh, au, badaula, eh badaula kaltera ostagindola eh? Badaula jendea poesia inden ona, euskedar, eta euskaldarrien Hortengo, deialdiko inarriko rendik ez dira atera, e, pentsatete laizterre aterako direla, kasunetan bai, gaia librea da, eta bertso gutxieneko bertso lerroko purua, ba, seireun bat lerrokoa, gehienezkoa zortzireun bat, mila bat bertso lerrokoa, bueno, beste beste tamaina bateko e, lana eskatzen du sariketak. Ondo zenion bezala, Inez, e, iazko deialdean, segarren deialdean, irabazle lazkauko liherni azkar gortarruiz egino suertatu zen, e, zu bete-betean harrapatzen zaitu sariketaren antolaketak, irabazlea liherni edaka suenetan, nola gauzatzen da hor elkar ezagutzen etzen uten bi pertsonen arteko eh, harremana, okerrezpanago orain oso gertuan sentitzen dezuelako bat, eta bestea ez dakita horretik ezagutzen noten zenuten elkar, eh, orain elkar oso ondo ezagutzen dezue, eta elkarri jarraipena eh, egiten diozue. Horretarako ere balio dute kontu hauek taldea unditzen joateko, taldea aberasten joateko, eh, harreman berriak sortzeko. Baina, bueno, nire kasu, haurretik ez nolierdi zautzen, eh? baina nik haur, hori, eh, hasiera esan duten bezala ni erdi goi herritarra nahiz, erdi da farra erdi goi herritarra, hor dut, ba, eta alazkauko batek saria jasaltunekin pasatu zuen bezala, ba, goi herriko batek saria batea, ba, nere da então, nire eta dupuz da, pues mire erdi goi herritarra nahizanako, zen da farra ere Ordu hortik, bueno, pues, hortik hasi zan, se mundu bueno, bateko ni ne hitz gara sustaitzen ditzea, ba hori Euskera Saileko bokal bezala eta berri hori berriemanion os oposizio jarrizan, ba manio, jarri zan, da, bueno, ba di, berri baita asko egote naizenez, pues mezame ma kasenbatu arte de u, ba hori, ingurun hitzaileko ta bueno, zertan nahi da, ta zertan nahi da, ba bueno, pues, ola Mogu natural baten esan gaitu, ez nik beha aurretik esan ez hau txera. eta beak ni ezta da. Horro, ma, da. eta, bueno, eh, Jose Biel poesia taldera baitea, eh, bueno, komentatu nio, magen nikoela talde bat, eta, ah, joal baldi maez, eta, ba, ara, hola inaukera hu, ah, ba, ba, sartuko nez da. bueno, ba, hola, se natural baten esan edo, ez da, la... Osa, e, lehiak eta idabaz izateak ez duela, esan nahi, eki, osta, gizte, po, jose bieler sartu arrezu nik, o, ez ezta izantzan, niko hori herritara daizela, esariago hori herritara bat inbaniola, horrek, bapostu asumea bat eta jazta, posola aixen, moa unatu un gara baten izantzan. Sariketak gari nira badauka zerbait gehigarria garria berak, e, diru ordaina ematen du, baina horrez gain, sariketa batzuek egitea honte, baina guztieke, zetan ikuste sortzaiaren zako oso garrantzitsua izaten dela hori, gero itzein gode guldiarnirekin, e, aukera izaten da aurkeztutako lana, saritutako lana, liburu bihurtzekoa. Ah, Bait, bai, bai, bai. Hori ez zeta izatu, bai, hogele importantea da, eh? Hori, ilu sariak, O, le, e, irabazleari denun e, bueno, hori irabasteak irabasteari den artea arkitektaletxeak eh bueno pues hala eta bueno hori e, eskuragarri egoten e, libur da liburteitan liburteitan eta bat hori ere interesgarria da ze pixkat e, bueno egileoie bidea ikeratzeko bide interesazio bat da Beste badaude, beste lehiak batzu, batu, ba, beste argitaletxe batzu baitea argitaratu ikentutera, posantan baitea berdin. Irunea iria, ozibade pamplona baitea, zagastelera askoan baitea, berdin izaten da, denun artean argitaletxeak argitaratu ikentu liburuet, eta, bueno, liburuet izabalkundea eman ezkeo, ba, egila bueno, e, e, e, e, badauka aukera bere burua ezagutzera emateko, ezta. Ari aldeine, sorain txe, poesia libururik edo irakurtzen zer dauka? eskuartean inasek poesia edo prosa edo saiakera edo zer daukazu eskuartean Bai, ni, bueno, ni illero egutzi dut e, bi oiro liburu hor, baina gainen, ba, poesia asko, horro simbelbida taldean, pues illeroia e, e, e, eta gero ba, e, ze irakurtetako kordibatzera bilenez, ba, beste baten bate bain bate, ba, ez, baina ohitzen bertan, eh, irakurtzen bai izena Ba, bada, ba, e, o sea, balea zuria argitaletxak ateradun bidea eta zauria e, liburu, antologia bada, sei poeta gazten lanaren antologia bat, eta interesgarria. Baina, e, oietati, sei hoietatik lau, da farragie, o sea, oire bueno, interesgarria da, eta gazteak, iedanak. Interesgarria ta azpimarratzeko abortze Inesen e, gomendio antzesko artean duen e, liburua Ines mila mila esker testo ingurua hartzagatik gaur e, lierniren e, etxekoatea jotzeragoaz eta politaitu ditu zaigu aurretik e, zurekin solasean aritzea e, kokatzeko lierni bera kokatzeko lierniren testu ingurua e, kokatzeko eta horretaz gain aipatu dizkigu zu kontu guztiak e, kontatzeko ederra joan joandegi aurtengo deialdia ama Itza ama kontzeptua, ama ideia poesia egin nahi duen orok, hortxe du aukera polita urtarria enogeita maikabitja artean, bere enlana aurkezteko gehienez, irurogei e, bertsolerro. Ederra izan daia urtengo deialdia eta gozatu irakurketekin, nes? Ba, eskerrik asko, eta bueno, bai, da bat berri eta epikoizue, bialikoizue, taran berri. Eta emango dugu, horren berriz zabalduko dugu. Ehingo dugu ihartzun. Besalka daztu bat eta egun polita pasainez. Eta eh, erke, izkari kasko, zuek gai. <totipa> gaitz poesiaren estetika. Bai. Ainbeste eta hainbestetan tan ez e, erakartzen gaituena. E, ez da esatea bakarrik ez. E, nola esaten den, esateko modua, e, isiltzen dena, iradokitzen dena. Nola entzuten den? Magia da hori. Ama aurtenko gaiak, irurogei bertxolerro gehienez, nafarra teoneoak, antotagaltutako poesia sarik eta urtarien, amegoi tamikabite artean badezu elanak aukera. Naiz errekazikinen Iturri garbiak Aurkitu nahi dituen Poeta tristea Ni naiz kaletan zehar Neguko eguzkitan Lanera dijoan Gizomba kartia Ninaiz Ostori gabe Gelditzen ari den Ardaskale horra Ninaiz ziozar guztiak kiskali nahi dituen bihotzi eskorra et Idea Ninaiz burrukaren erdian Ilumpetan etxita Amurrematen duen Bizti bildurtia Lakautarra da? Dinai eta fisioterapia ikasitakoa? Munduaen erdian ezzin aurktako aesurrutia? Er zain lanetan aritzen dena.iz dena, Irrifarbako hitean gaztetasun ondarrak galtzen ditu Beak beste poesia egiten duena. Ni naiz, itsaasoko haize eta idaztea pasio duena. Naoen negarra. Hori guztiak utxienez bada lierni azkar gorta arruiz degino laskautarra. Iruina iria seigarren poesia saria irabazi duen poeta 2008 batean. Sariketak bide eman da eri poemia, poema, liburua, argitaratu duena denon artean argitaletxearekin hori etzipenes loturik dadukankatea eta sarrera hontarako Xabirletereni naiz kantu ederra aukeratu duena Xabirlete kontatzen dugu ni naiz bera norten. Lierni azkar borta arrute gino, kaixo eta ongito erritakara zorionak sariketaren gatik, zorionak liburuaren hori eh, guztiak badira, lierni azkar borta, kontego zuzuk. Zuk-zeuk, ninaiz. Norta, lierni. Kaixo, kaixo egunon irati, bai, bai, bueno, bai, egizan, ez nes, kapazan nere burue definitzeko, ez? Bai, Ba, oi, igual, este, galdetu garko zai no le ikusten hauten nor, normalen eh, percepziona bakoitzana eta bestena aldatzen da, ez dakit, ez neska pasa definitzeko, eta egizan kasi nahiago dut. <laughs> etiketa edo definizio baten barruntsartze gainen bes naizena naiz eta kitjo. <laughs> e, idazketari helduko diogu, sormenari helduko diogu, naiz eta beste alor batzuekin ere uztartu dezunzuk eta hortaz ere arituko garen izketan, baina Inesek momentu batean aipatu du, sariketa oso irekia da edonork parte hartear dezake pentsa Lirnieri zaina da eta berak irabazi du idazten du. Lirnieri erizaina da, baina Lirnik Idazten zuen lehen ere, ez da, erizaina da, eta noiztik idazten du lidernik zer da lihernirentzate idaztea ze bide egina zenuen oraintxe, publikoki, sarik eta garrantzitsa utarteko, ezagutu zaitugu, baina horratzean ze bide egiten ari zen lihernik? Bai, bueno, ba, nahiko kuriosoa da... Eta egizan pena pixkate badauketu ainkontoko itzuet. Ba, e, ni hasin nintzen oso txikitatik idazten eguneroko, ni idazten ditun, gaina ba, poesiak ere bai, ipuiek ere bai asko gustatzen zaiten idaztea, baina oso txikitatik, eh? Oaten ez jaun arzen no paritu ziatela eguneroko bat, eta antxe hasin nintzela, ba, eda behortan gutxi gora beda eta ba gero eh nerabean intzenen hemen Kastolan bup eta kou inguru hortan baita ere ba, jarraitu nun idazten eta euskerako irakasleak bidaltzen zugu hemen behasaienen orkesten e, leiaketa batea eta bueno, ba hor ere hasi nintzen pizka da lehenengo leiaketatxo batzu ta horkezten eta ta, bueno, bai irabazi nitun batzuk. Gero unibertsitate garaien ere baita orfinfin fin, eldunion batez ere ipuilei, ipuiek itasten ditun eta hor sariketatxo batzuk baita irabazi nitun, baina gero ja etorrizan ba hori, e, karrera bukau eta lanen nasi, eta bueno, bizitzaren gora berak, <girrisa> eta hor ja, mm, denbora faltagatik, edo ez, dak, ez dakit oso ondo zergaitik, ez nio, utzi egin nio neidaztez, hor txe uarte zuri baten bezala <girrisa> e, egon neintzen, bizitzen, bizitzen, oira, eta... Eta gisa urte mordozka bat egin ditut ba, horri zuriaren sindrome hortan edo ez, dakit, ez da kit, está está Harry nintzen eiten, eh? eta, alaxe, e egiten, Eta halaxe 20 urte ta gero 19en eskomoturra auzinun ere eta hortxe denbora em denbora gelitu zitzaiten, izan like. Eh? Eta hortxe hasi nintzen ba berriz e burun etorri ziteten ipuibat, eta ipuibat aurkeztu nun, eta baita ere lehiaketara presenta unun, eta irabazi zon, sariketa, eta gero eskomutura ausita gero biako ja, bitonekin ere berriz gaixo jarri, eta baita ere orta bizkat denboran gilditze hortan, edo e, ba, etorri zait berriro Ez? E, txikitan azitun paziotxo hurra. Eta egizan oso aringarri egintzait gainea, bez? Egizan oso osasunaldetik eta araztok izaten nahi naiz eta oso momentu gogorrak eta horrek erindu ditasko, berri ze nire pasi horri eltzea, bai. Beraz, batzegoen hor, oinarri bat, batzegoen ibilbide bat asia erdoildu ez dena. Ogei urteren, ez? ondoren zenion ogei urte asko dira... Baina berrekin zenio e, geldialdi horretan, gorputzak, buruak, hartutako geldialdi horretan idazketari heldu diozunean, e, eman ditu. Eta ematen ari da bere fruituak, eta zuk zure txokoa aurkitu dezu hor, e, besteak beste. Bai, pixkatin korsientek izan da ez, bai, konturatu habeldu nion, bai, bai, em... Bueno, nere bi bipasiok bi, bat erizaintza, asko gustatzen zaitz eta eta bestea ba, hui, ez, idaztea eta batez ere poesia, eh, Baina, hoi, eta ordun ba, pasio bateko minak, erizaintzak baita ba, bizitzen ai gean momentu gogor hauetan, erizaintz bezala ere bai. Beste pasio, karindo dizkitegi izan. Hola, hola, laburbilduko nuke eta bat e, zuk esan dezuna, ba, ematen donez, ematen denez, horneuken <laughs> ez, eh Erri itzaldu eta paziotxo hura txikitan hasi nuna, enera bezarone baita nahiko indartxu eldu niona, baina gero ba, itzaldu zana eta berriro ba, berreskuratu dut, zori honez, egizan asko betetzen ditelako, bai. Eta bi paziorien emaitze izan da, eri poemia, e, poema sorta askotan, e, idazlearentzat sortzailearentzat, eh egiten zaien suertatzen zaioan ariketetako bat izaten da azkenerako duena edo erdibiderako duena titulua jartzekoa okerrezpanagoan nonbait irakurri izan dizut eh hori bururatu zitzaizula lehenengoa hori izantzela abia puntua eh izenburuak berak gaia uztartu zitsezulako e, kontaguzu eri poemiak hainbestetan eta inbestetan azaldu dezunari konta eguz, zer duene atzean, zer, zer esan nahi duen, zuk asmatutako matutako e, itzelkarketa deneta eta zer suposatzen duen, zer esan nahi duen elkartze durek? Uh -huh. Bai, hola, si izan zen, egizan etorriz itzeiten, bueno, guztahu egiten zait, itz berrikin edo itz joko keinez, e, itz berrikin, E asmatzea eta hor joku hoia asko gustatzen zaite ditzekin jolastea. Eta oso borobildu beh dela etorri zitziten, zetik izenburu etorri zitziten eta gero haren haren eskubetetik etorri zitziten beste guztiak, baina bate batera hola inkosienteki bezela eta impulso baten bezala, egizan eta eri poemiak ba ekesan pista hondia ematen do elkarketa horrek edi editasunetik e, e, gaixotasuna e, gero poe hori izango zan e, poesia eta hemia e, grezia termino bada o dolarena adiratzen duna ez edo ba nik beti adibide berdinen jartzen dut eh gluzemia bueno osasungintzan erabiltzen da asko emia, e, atzizki hoi eta adietz glucemia, balinbara glukosa odolean, edo alkolemia, alkola odolean, ba eripoemia izango litzeke gaixotasuna eta poesia odolean. Eta joku hortatik datorretegi izan handi ematen dozatik em, em, em, liguron horkitzen dian poesik eginak hortaz die, ba gaixotasuna, mina, erioza ere oso presente da denboraren igana eta Ba, ba, eta oi, o, eta odola, eh? odola, bai. Irakurri ere gaixorik dagoen gizarte bati zuzenduriko kanpora begirako eh, poemak daudela tartean Zer gertatzen zaio gizarteari? Bu, nik usten dut gizartea oso gaixo daola, bai. Lehenengo atalekok batez ere kanpora begirako poemak die, bai eta batez ere ba bueno, orain pandemian gaina oso argitara atera danak, baina beti danek egondienak, ez? Batez ere ba, hoi, ba, empatia falta, eh, falta, e, eta bai, eta orain garai hauetan ba hoi gabe egian, ba ikusten naigia, ez? Zer hau ikusten E, nola di joan mundua, Bak, bakardadea, bai, bai, eta die um, dielenengo atalen jasotzen dienak batez ere. E, Ni beti ezaten dek aixoturik, e, nik uste, ba, bai, krisi ekonomikoa daukagu, krisi sanitarioa daukagu, baina bada hor krisi bat e, osok ezkagarria eta hoi konpondu arte ez goaz ondo, endala krisi soziala edo ezaten dana ez, bai lerne eh, lanaren sorketa prozesua sormen prozesua erabatarrapatu du eh pandemiak edo pandemia betean sortutako eh lana da zerbait oso presente daukazuna eta ez da pandemiaren gogortasuna, zuk zeuk oso presente dezuna eta zure lanean oso presente egiten dezuna Bai bai eh hola seaz que seas que pandemia hola hiludi batzuk eh, agertzen die lehenengo Gero egieta ez, ez dala zuzenen pandemiara murgitzen dan liburu bat zuzen zuzenen dena baizik. Eta bai, baina erizain edo osasun mundu horren baitan, no, atmosfera hortan edo e, moitzen die poema poemageienak. Eta tarten nola ez ba, pandemia nixeriauek mm, ba, agertzen die. Baina... E, Alderdi dezberdinetati bezala, ez? Bai, ez da zehazki, ba, COVID-an ingurun sortutakoa bezik eta, bueno, ba, pixka bat, e, ba, e, batzuk diek anpura behira, e, eta horri, gilin bat horrik ikusten da, ez? Pandemia, hau gizarte behirako hortane, horri agertzen die pandemian inguruko e, minioiek, gero erdikoa ja organikoa bezala izango zan, eta horra agertzen die ba, organo hormonak edo e, incluso colonoscopia kol, e, te ningún oinarritutako teknika batzutan zero oinarrituta dauden poemak eta irugar natalaja sentimenduen da pentsamenduen mundu edo reino bezala ba, ja barruko barruagoko E, po e, poesiak izango zien bai. Epa imaiak liarni, ertzaskoren artean e, azpimarratu zuen eta balioan jarri zuen kontuetako bat da zein ondo ustartu zenuen alderdi teknikoa eri dagokion alderdi teknikoa termino eta kontzeptu tekniko horiek poesiara e, eramanez. Hori e, egin nahi zenuen, hori bilatzen zenuen, Osdo kontatzen ari izaren bezala poesian oso presente izan naizen nuuen eta oso gordin izan na nuen erizaintza eta aldi berean ba, poesiak berak koparitzen eta eskaintzen dizkigun emozio, emoziosenmendu horietara iristeko aukera txertatu nahi zen nuen erizaintzaren teknikotasun horretan? Bai. Bai Egiean e, alde batetik hitzjoko beta eman ditelaako man dit e, baitare ba ordeo den e, termino e, teknikoiekke erabiliz, izjoko egiteko beste aldetik iudin aldeertikke baita kontraste moduko bate baita e irudi batzuk bat ez biela... Eh, a ber, u bai baina eh kanpora bai igual bai, ez diena in comune, es bai irudiekin eta izkokoekin den bai eman dit aukera ba sartzea, eroitzhok horiek sartzea e, bai tarten eta gero bai baina nik gustuen dut beti de poesiakindar gehiago daukela, <laughs> zorionez, ez zatik eh bai Horreke harintzen dola, bai. Poesia aldea gehiago jodetela. Oizen nire esmoa bintzat. <risa> Liarni, eskuartan daukazuliburua, guztoran zungo genuke aukeratu dezuno olerkietako bat zure haotxean? O, zondo. Ba, du, irakorreko dituetena zango da, izen burue dauke um, baten egia. Behar bada. Behar bada iberaren za gauaren hau josten. Beharba baserriiko zakurra berandu eg beldurrei uluka. Beharbada lur mardula gravitatea mendekatzen. Beharbada Beharbada, Julio César Rukonn iragan beperan duda baten ertzean atxeka atxekadezznegarka. Beharbada lur hartzen duen txamponaaren aldea, marfiren gurdinareki gurinarekin igurtzeta. Beharbada soilduriko kaioak bart galduriko lumak saborteiaren amiantogunean topatu. Beharbada goizeko sexu estandan esku granada baten legez has nagitik lastategira jausiriko ezkon eranztuna txekorraren biharko gorotzean. Beharbada. Beharbada. Beharbada kantauri azpian sirena bat eguratx leorrarekin justizia terrelagarada Abesten. Behar bada kamutsa eta zorrotza betiereko bakea sinatu nahian rodinen musuan elkar zizelkatzen Behar bada kanpo aurren irriak eternitatearen ezurrekin tortolosetan jolasten Behar bada Behar bada gogorregi tratatzen gaitu erlatibitateak San ez bezala ez zaitezioan tan ni zure go goz beriz Buuelta ematerakoan sentiituz momentu olun nola Zure saanigandik baduan eskuak poli Karra Esan ez bezala etzaitez joan Da zure gogoz berriz Buelta ematerakoan Sentituz momentu oro nola Zuro usainan igandik badoan Eskuak poltxiko Eta zure zaporez Behar bada behar bada, erlatbitatateari begietara begiratuznik e, nolakoa izaten da sortze prozesua sortzaile bakoitzak bere modura egiten du, bere momentuetan, bere txokoetan, e, bere inspirazio iturrii begira edo bere inspirazioturrien zain nola idazten du Liarnik. E ba, esan... Egizan naiko ez dago ke ez, ez er etortzen zezkit, seizekit nere kasun beztea etortzen seizekit ideiak gozen momentutan edo unetan eta geizki harrapatzen didate batutan apunta une hitzutuz batzutan, batzutan ezin da apunta hau gogoratzen zaiatzen naiz gero batutan ahstu itent zait eta eta iesan ezazpe chamarra naiz hortan eh, bai eta ez dauke etola bai, atatzen zizki tain bapaten bezala nere, nere kasun bintzat eta inspirazioa ere gutxin espero dezun horrekin, etortzen zait ideia bat, eta hori bai, burun eguitzen dut behin da berriz pake ez diten mateen <girrisa> e, ba, hola, zer baitein eta hola, eta gero iguale honleket pila bat denbora igualet zaitela etorriko ezerre, eh? hola, izaten da Zik, ez dakitegiazki nola Nola, oinaz oso orden, era ordenatuan egizan. Ez nahi, jaikitzen eta jartzen horri gaten, bada, zerbait idatzi behar detez. detez bat, ez da bat ere konstientean ere kasun. Bai, nik usten asko emoziotik edo etortzen tezkiten gauzak diela, burutik edaino eski, burutik, burutik baina razionala baino emoziotik ateratzen zez, eta olako xe, kaos momentu uh, dut, etortzen tezkiten egizan, bai. Suretzako idazten duzu gainera batez ere, baina kasunetan honetan jarri zenuen finkatu zenuen elburu bat, Iruña saria, eh, ondu zenuen hor eh, izenburu batenpean, gai batenpean hiru ataleko eh, lansorta hori aurkeztu zenuen sariketara eta balator, Inesen deia. Eh, lierni, zuk irabazi duzu Iruña iria 6. edizioa eh, poesia sariketa hor zer gertatzen da. Bai, bueno, ba oso berezik izan zen heretzatik, bueno, idatzi nun, iruña, bueno, idatzi nun, holaixea aterazita esan dizut den bezala, baina izan oso momentu gorrean idatzi nun, ez, mm, bueno, ba, holaixea, zukarrali bat eta benga, beste bat, denbora oso gutxin zukarrali ikaragarri bila izan etun, Eta, hola, xe, delirio eta hipo hortan, momentu hortan bestela izan zen, eto rizituzkiten denak. Hasi izen burutik esan denun bestela eta dena hola oso borobidu eta bola bat einda bestela. Ez? Eta, bueno, ba, esan bai Iruina e, bidaliko dut, ez dut ezer galten, nik beti esaten dut edala ba, eskutitz bat, boteia baten zartu, teitxasua botatzea bezala, eta gero ez dakizu, nahizu etetorriko zehizun bueltan <gülüyor> zerbait, edo, edo hor geldituko danez. Baina, bueno, ja, bakarriko iteoi, ba, bai, bet, bete iten dinere kasun bentsat, ez? Eta, hola xe on orduan, e, ba, oi dana, kontaudiz beten guztiau kontauta gero, ba, e, e, izan ez nula, bat ere espero, etorriko zi 6 deitu deihoi eh eta dutzu bai bai, Metzatzu, bai. E, argi, argi bat bezela sartu ziteeten egin izan oso momentu horretan jasotako deia da, eta bon aparte gaina ez da bakarrik em Eta ez nekin orduan gero era zetorreko ziteriten, zetik, bueno, alde batetik esan dezuen bezala hau diru eda, e, diru saritxo badao ekonomikoa, gero da liburu, e, baita ere izugarri edala, ba, ez dauketeste liburu ikaurretik, eta lehenengo liburu txoa, ez? Eta gero aparte, ba, ez autualizan ditut Inez Bezelako Pertsonak, Inez Josu Jimenez, edo denon arteaneko Unai Paskual, edo aurre urtean irabazi Ira son e, Oian e, garmendiak, baita ere ez paimai bestela eontzala ta bueno ba horrek italdin dire zautual izanun eta bueno ezagutu duten jendea ere bai ba nezate hoy sari kasi 3 sarik txotatik hondina hondina sari ka hondina hoixe ezagutu duten jende jatorrada la bai Hor sortzen diren zirkulu berriak, ez da? E, Itzegi guzu e, liarni liburuaz e, aukera sortzen da, liburu bihurtzen da ordenagailuan ondutako lan hori, denon artean argitaletxarekin e, batera, e, negualdeko azoketara iristen da liburua, liburtegietara iristen da, liburu dendetara iristen da, irakurlen gana iristeko bideak errazten ditu horrek, Eta hori guztia ederra da, ezta. da, oira, uff, oira, bueno, va ba, match battle va ba, oi. <laughs> Esan leke eta tiken batez ere ohi, ba zenbat aldatzen dan, ez? Lan bat ordenagaiun, ba ordenagailoko disko duroa edo nola ez dakite euskeraz bai, bueno, disko duroan eon ordez, ba, ba jendeen, ba jendengana iriste ez? Yes? bai hoy da gof karagarri eta gero liburuke eh, bere, bere impresio hain ziten liburuak ikusteek ez baina baita ere impresio handi iten dit eh, poema bat beste baten ahoten eh, enzu te askotan eh, ba, oin ere aga, oh? <laughs> ez entende gustu ez bai oinerea ez zaizu iruten ezakiz bai raro aitentza eta bueno impresio impresio dit bai Eta jo, bai, oi, oi oso ederra da igiesan. Bai. Oi, sai oi, arai sa, oi, esan deten bezela, ba ezauten ba, ezaut, nokuna izan jendea, ba bai. Oso pozik igiesan, bai. Zirkulu berriak sortzen ari dira, espazio berriak sortzen ari dira, eh, oraintxe zertan ari da Liernik eta zer irdatzi nahiko luke aurrera, zer kontatzeko gogoa dauka Liernik? Ba Nola, ez naizka pasa ere ez da e, galera horri erantzuteko. Ez hain mm, barrutik sentitzen dut, ez da eser planeatutakoa, eta ez dut zer planeatzen. Igual horrexek beak ematen dit, olako desorden bat, idazteko dekor baina aldi beren, baita ere hain mm, barrutik bizitzen dut, ba, ba, ez naizka pasa esateko programatzeko, eraz, ba, etortzen dana etorrita saiatuko naiz, Bori, e, betire etortzen dan bezala, ez da, beti mila vuelta eman bat zezkio, ez? A, lanai eta ritmoa eta, eta lan du behar die, eta bar, da, aldan politena eta aldan neureena jarri eta babi da. E, e, da a, atera da diga, atera behar duna, bai. Beste hausundu oso gusture dugu, liarni behar bada olerkia oso gusture dugu, beste bat entzun dugu. Gustora. Vale. Ve da ba poemau pixkat eh dau oinarrituta, bueno, zauri baten erizainak beste gozoatzuna artean batutan puntuk ere eman idarri zaten ditugu, zauri irekitan eta ba 6 puntu emateko teknika edo ekintza horretan oinarrituta dau. 6 puntu gitarra baten sokak bezala. Izenburua zauria. Larruaren zinean banatu da kristo aurreko eta ondorengo gogizaldia. Ebaki horrotzean, desto lesturik, arat eta onat, epitelearen aurreatzeko iesaldian, lore ostoak agerian. Atzartetatik ipoten epifania, amantal luze arabia. Aitortzen du kontak laburreko lehargailu bat jauzi zaiola betealdia aldia zuen ezkerreskura. Intzatu da dantzaldi gorri bat, beroa, dia diapasoiaren galgalkan, burni usain asez jalgia. Gitarra bat josiko dizut lehen bailen, nik zuri, sei ari zubi, eskuetara jaurti. Nik zuri seiari zuri Nik zuri seiari zubi Gaurre zauri ireki hori josiko dieten guztiei besarka da hauetan eri erizaintzari eta poesiari besarka da. KUANDO LA COPA DE LOS UÑOS ESTA BAZIAL Imbidez diabejas jugando en las tripas, merroban las noches anto e una pesa di poema liburuari besarkada Como una noche en invierno Inescastillari besarkada un Manto descarcha de desnudo tortura de vida. Eta nola ez Lierni Azkargortari besar soy tan con todo despierto en de una pesa nada va de todo si igual abrafamame abra y no me digas nada esta triste no me abandono Este miedo duele más Abrázame, abrázame Y no me digas nada Que esta tristeza no me abandona Este miedo duele más Abrázame Música inspiración lagunda, ¿eh? Lierni Bai, bai, asko, musika garantzitxu edan ere bizin egizan, bai, bai, bai, eraguzetako musika egizan, bueno, kenduta, riton eta olako, hozak ez daizkitele bat gustatzen baina bai, bai, abesti bat, keli inspiratu deke bai. Bai, irukantu ederre proposatu dizkiguzu gaur goizerako eta eta eskerrik asko proposamen horrengatik, zorionak beste behin egindako lanagatik, liburu ederrorengatik eta eskerrik asko gaur goizeko ateak irekitzatik, eta gurekin solasaldi honetan kuko hilagatik. Ba, alden antzi bai, eskerrik asko zuei, e? Bai, aukera hau emateagatik eta baita ere bai eskerrik asko entzulei eta irakurleei, baita ere, migotiothes. Like. Besar cada esto estuvo al dierni eta segi sortzen. Berdin, berdin iratik danoi un besarkada bat. <susurra> Peter Pandemia zeaiak zure barnean Min ematen dizute, Soildu egin dira, Bertan zenituen zaldiak kostu egin dizkizute, Eziozu in horori ezer esan, baina haien utsa sumatzen duzu aspaldi luzean. Zelaak zure zelaak Negu azpira sartu dira, aurtzaro perfektuaren gordelekura. Akaso elurrarekin belauneko ogenaren antura apalduko zaizu eta amatxoren eskuekin topo egingo duzu Haiek, aina aringarri Zure bekokian, betetasunaren irina xamurroratuz. Ez tuzu galdu dituzun zaldien azken irrintzia iragarri. Aspaldidanik ari ziren iristen, etzaizkizun gutunei deia darka. ematen dizute zure zelaiek barnean. Egingo zenuke atzerantz zenbat. Amaren magalean sinela zenbat. koiaran sikaturik geratzen zen jarabe arrastoa miasteko. Mina dira zure zelaiak. Baina etzaude gaixo. Ez dakizu zer den urtzara luzenaren sindromea. Azal berritzearekin onduko zezkizu. Antzinako urtaro utxak. Eri poemia. Liarni azkar ruiz de gino. Denon artean, argitaletxea. Gordo despierto de una pesadilla NADA CAMBIA DE TODO SI ME di DIGUAL ABRAFAME ABRAFAME Y NO ME DIGAS NADA ESTA TRISTEZA NO ME ABANDONA ESTE MIEDO DUERE MÁS ABRAFAME Berandu izateko berandu den Berandu izateko garaiz Iraganari etorkizunak Godo lagorri dio Kantuari Youtubeen egindako iruzkinen artean batek orain dela billa idatzia onela dio Mis diezes al escritor de esta marabilla Ato los poetas noskaek como anillo alde do Gaur poesia genuen ekaitz, ardatz eta erdigune. Aurreko astena aipatzek utzi genuen kantu hau, sormen lan ezaritu ginen, hitzaz, dantza eta hitza, irudia eta hitza, musika melodia eta hitza eta azken lanak aztertzen aritu ginen eta denbora tarteko ba lan hau ezin izan genuen aztertu. Eta aur bete betean dator testu ingurura. Etzu azenean ere. Kantu honek atzean duena ordeez tu du inorkzuk baino bete ezagutzen. Preso ardue bat kontatuko diguzu. Zer duen atzean? Noraino luzatzen den kantu honen itzala. Bai, berbada bukaratik hasiko naiz e, ederra da oso, ez e, ikustea. Entzulek zuk sortu duzun letra horren atzean, ba, zer ikusten duten, e, zer iradokitzen dien, ez, e, zuk sortu duzunak. Eta gehien betetzen hauena hori da, ez, e, askok eta askok nire letra itzei geruza asko ez e, ikusten dizkietela. E, batzuk gehienek esango nuke e, maitasun kantatzat hartu dutela kantu hau, utsutxean, bere hortan, egia da maitasun kanta dela. E, beste batzuk, aipatu duzun niruzkin horren egiaak bezala, ba, poesiarik egindako maitasun kanta bat, edo gorazarre moduko bat ez, zormen e, prozesu baten berri ematen duen kanta bat, irudien bilada bilen poeta bat, e, eta... Ekinaren, ekinez ez, ez e, nahi eta ezin horretan, barne borroka horretan ba, nekatzen doan ez, e, poema bat irudikatzen duena. Baina e, kantu hau sortzen hasi e, nintzenean jatorrian e, buruan eta barruan erabilen gaia beste bat da ez e, gordinagoa e, eutan hasi ez da... E, Bizik rinez, eta bizi minez, bizi nahi duen, baina nahi bezala eta nahi bezain duin, ez. Bizitzeko moduan ez dagoen, pertsona batek, ez, bere minetik, bere lagun bati, ez, e, esaten dio begira ni poema nekatu bat naiz, ez, borroka egin dut, egin nahi dut, bizi nahi dut, baina, baina ezin dut, ez, eta... Eta laguntza idazu ez, laguntza idazu hiltzen, eta eta izan zaitez ezta nire ahotxa ez, horregatik, e, eta nire borrokaren ahotxa, eta, eta bizitza duinaren ez, aldeko ahotxa. Horregatik, e, zure espainetan hil nahi duen poemaan ekatu bat naiz ez, nik borroka egindut, e, bizi minez, bizik rinez. E, Bizi izan naiz e, urte hauetan baina ezin dut gehiago ezta, da. E, jarraitu zuk e, nire poema hau, ez nire borroka hau, Espainetan hartuta borroka egiten. Kantu hau sortu nuenean nahin zuzen ere eutanasia legerik zegoen onartua hemen eta horrek ba gora berak eta nahi eta ezinak eta ez e, barne borroka asko ez e, sortzen zituen. Zorionez, zorionez, e, gaur egun bada, bada, e, lege estatua ez da, e, eutanasia legea, eta, bueno, askatasunerako eta duintasunerako bidean, ba, pausuak ematen e, laguntzen, laguntzen digute ez, legeok, e, bai, bizitzen ari direnei, eta inguruan bizitzen ari garen oi ere ez. Orduan, e, kantua berez e, eutanasia kantuak eutanasia du gaitzat baina gustatzen zaitez e, bere horretan baino bueno beste irakurketa batzuk iradokitzea posible egitea eh geruzaz berdinak eskaintzea ba nire nire kantuai e, eta eta ederra da hori ez batzuk eh maitasun kanta bat ikusiko dute beste batzuk e, sorren prozesu bat eta Bada, bada, eta badira beste gutxi batzuk ere, ba, euskal herriari ez, euskal herriko egoerari edo e, idatitako ba, kantu bat e, ikusi izan dutenak ez, e, maitasunez edo euskerari ere ez, e, tira, garbi, garbi, garbi ere, esaten ez dudalako. Lagundu idazu aske, izaten, ahots haotxoriek izen propioak dituzte, guretzako karmele, eta gaur azkeneko kantua, saioko azkeneko kantua honekin egingo dugu, eta karmeleri eta karmele guzti eskainiko digu, iruditzen dut zaizu? Bai, izalantzari gabe. Karmeleren borroka gertutik e... bizi izan dugu, e... maitasun haundiz, eta bere garaian esan genuen bezala, ba... eredugarri eta ispilu, ez e... da askatasunaren borrokan eta duintasunaren borrokan eta bizitzaren aldeko ez, e, borrokan e, guretzat eta, eta beste askorentzat ez da eta iruditzen zait, horrelako ereduak ba, bisttelatu ez e, egin behar ditugula eta eta baliagarrri. z egin ba, antzeko egoeretan eta, eta bizipetan dabiltzanentzat ez da. E, Bidez abaltzaileak e, behar dikogu, borroka ezberdinetan eta kasunetan, ba, ba karmele ala izan da eta ala da ez, asko askorentzat, eta kantu honen bidez, ba, omen nahi izan nion eta diot, eta orain ere ala egingo, egingo diogu. Zer da, zer da guztiok hartzen deguna eta inorkera matenaztuena? <laughs> Arritu nahiz, e, bueltaka... E, Eraman horrek pixka bat ezartzen hau, eh, arna sa, hartu ez, denok egiten dugu, baina eraman horrek eh, ez dakit, ez dakit, ez dut guztiz borobiltzea lortzen erantzuna. Ba, poemanekatu bat kantua karmele eta karmele guztientzat eta eguzkia haundi, borobil, bete eta aske, ere bai, guztiok hartu eta inorkeramaten ez duena, Eguzkia. Ekaitz, hmm. <laughs> astea ondo ondo pasa? Zure bosturteko Bai, azkarra da, gure aldean. Astea ondo ondo pasa, zuk ere bai entzulegizan zorion txut atorren astean. Gehiago, musuputolo gana denoi. go beran den, berandu izateko garaiz ira ganaria torquesnak go do lagorritzen dio maiz su di a ver ser ti Zerretzoa zenean ere Gure ardi Diar ari gaua lapurtu Resoa